Kapittel 39 Josef på sin side ble ført ned til Egypt, og Potifar, en hoffmann hos fara og, sjefen for livvakten, en egypter, kjøpte ham så av Ismailittenes hånd, av dem som hadde ført ham dit ned. Men Jehovaen viste seg å være med Josef, slik at han ble en framgangsrik man, og han kom til å stå over sin herres, egypterens hus. Og hans herre så at Jehova var med ham, og at Jehova lot alt han gjorde lykkes i hans hånd. Og Josef fortsatte å finne velvilje for hans øyne og vartet ham opp til stadighet, med den følge at han satte ham over sitt hus, og alt som var hans ga han i hans hånd. Og det gikk slik at fra det tidspunkt han satte ham over sitt hus over alt som var hans, velsignet Jehova hele tiden Egypternes hus, takket være Josef og Jehovas velsignelse kom til å være over alt det han hadde i huset og på marken. Til slut overlott han alt han hadde i Josefs hånd, og han hadde ikke kjennskap til noe som helst av det som var hos ham, annet enn det brødet han selv spiste. Og Josef blev vakker av skikkelse og vakker av utseende. Etter disse hendelsene skjedde det så at hans herres høstru begynte å løfte sine mot Josef og si, lig med mig. Men han meg!» og pleide å si til østre, «Se, min herre har ikke kjennskap til det som er hos meg i huset, og alt som er hans har han gitt i min hånd. Der er ingen som er større i dette huset enn jeg, og han har ikke nektet meg noe som helst bortsett fra deg, siden du er hans søstre. Hvordan kunne jeg da gjøre denne store ondskap og i virkeligheten synde mot Gud?» Og det viste seg når han talte til Josef dag etter dag, at han ikke hørte på henne med hensyn til å ligge hos henne og være sammen med henne. Men en dag hentet det at han som andre dager gikk in i huset for å gjøre sitt arbeid, og ingen av husets menn var der i huset. Da grep fatt i han i kledningen hans og sa, «Ligg med mig. Men han etterlod kledningen sin i hennes ånd og flyktet og kom sig ut, og det skjedde, så snart hun så at han hadde etterlatt kledningen sin i hennes hånd for å flykte ut, at hun begynte å rope til mennene som hørte til hennes hus og å si til dem, «Se, han har ført en mann oss, en hebreer, for å gjøre oss latter. Han kom til mig for å ligge med mig, men jeg begynte å rope av full hals.» Og deretter, så snart han hørte at jeg hevet min røst og begynte å rope, da etterlott han kledningen sin ved siden av mig og flyktet og kom seg ut. Så lot hun kledningen hans bli liggende ved siden av seg, inntil hans Herre kom til sitt hus. Da talte hun til ham med de samme ord og sa, «Den hebraiske tjeneren som du førte til oss, kom til meg for å gjøre mitt latter.» Men deretter så snart jeg hevet min røst og begynte å rope, da etterlot han kledningen sin ved siden av meg og flyktet ut. Følgen var at så snart hans Herre hørte de ord som hans søstre talte til ham, i det hun sa, «Slik og slik gjorde den tjener mot mig, bløsset hans vrede opp. Så tog Josefs herre ham og overgav ham til fengslet, det stedet hvor kongens fanger ble holdt i arrest, og han ble værende der i fengslet. Men Jehova fortsatte å være med Josef og viste ham stadig kjærlig godhet og lot ham finne velvilje hos overoppsynsmannen for fengslet. Så overgav overoppsynsmannen for fengslet alle fangene som var i fængslet i Josefs hånd. Og det viste seg at alt det de gjorde der, var det han som fikk gjort. Overoppsynsmannen for fengselet så ikke etter noe som helst som var i hans hånd, for Jehova var med Josef, og Jehova lot det han gjorde lykkes.